136 حديث ودب هريري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتسل يوم الجومات ثم راح في ساعة الأولى فكأنما قرب بدنا كاريكوت سأكوبا Na, za dan žumi, a zatim ode u prvom satu fekenema karo be bede kao da je žrtvovao devu, bede ne znači ode, na osočaj deva. I večino si potreba beda ne zarijić deva a može značii krava. a oddev som slučaju deva zato što š tovazi postje krava. Omedrahha fi sati sanani je fekenema kar A kože u, kože u drugom satu na džumu. Porani znači odje na drugom drugom satu kao da je žrtvovao kravu. Oman raha fi saati thalatha fa kana qarab kabshan aqran. Ko dao u trećem satu kao da je žrtvovao rogatog ovna. Oman raha fi saati rabi'at fa kana qarab dajaj kado u četvrtom satu kao da je žrtvovao kokušku. Mušku ili žensku. Oman raha fi saati khamisati fa kana qarab bayd. Ona je ode u petom satu kao da je žrtvovao jaje kada izađe imamu hadirat al malaikatu yestem'un zikr a kaže kada izađe imam znači popne se na minber sjedne poselami kaže meleci odu da prisus znači uđu u džamiju mescid i prisustvuju slušaju zikr slušaju znači hudbu Što znači ovo? Znači da i meleci prisustvuju džumil, tako? Je li tako? Kaže tekstu hadisa Hadaratil Melaiketu, jes temi unedikr. Hadarat, laiketu, une Hadara, znači prisustvuju meleci, slušaju zikr. Ako meleci uđu u džamiju, a nema ima mjesta u džamiji, gdje budu meleci? Nisam našao da neko tome pisao. Znači. Dobro ovaj hadis, znači on govori o tome kako je vrijednost kupanja na džume i uh, ranjenja u odlasku na, na džumna mase po ovim vremenima ovde sa u osnovi se sa misli na, na vremensku jedincu saat vremena s tim da ovaj, neki učenjaci naglašavaju komentatori da ovde po sa se ne misli saat vremena nego da se misli određeno vrijeme vremenski period pa može značiti ako ovdje u hadisu došlo znači došlo je ko ovdje peti sad znači najviše peti sada Dakle recimo ako uzmano da je po pola sata to dođe od prilike znači ako dva i pola sata prije da, početka džumi recimo naš našem slučaju kada je džumao jedan znači da odi oko pola jedanest ili ako je 40 minuta još ranije. Dakle uzmano taj neki period vremenski, kode ko u ovom prvom satu, drugom satu i tako dalje. Ako ublizujo bukvalno u prvom satu, znači 5 sati ranje treba otići na džumu. Što je daleko da se od nekog daže da ode tako rano. Nego misli se neka, neka manja, manji vremenski period od saat vremena u, u ovom poznatom, nema što znači e, saat vremena. <clears throat> Uglavnom, znači, pojent je od ovih hadisu da su da imaju melecizi koji su zaduženi za pisanje onih koji porane na džumu. I da oni poslije odu i da oni slušaju. Da ne pišu, ako što imam izađe, više se ne piše ko je poranio. A oni koji porani, znači imaju veću nagradu oni koji nis porani. U znamom ovom hadisu, znači govori se o vrijednosti uzimanja gustav na dan petka, a mi smo volio o tome sali ili to vađib ili sunet. Spomenuo su tri stava učenjaka oko toga i da je u stvari gusu ulazi pa gusul se uzima pri odlaska na džumu namaz. Takođe hadis ukazuje na vrijednost ranjenja uh, odlaska na džumu. Ideješ uh, bolji što se rani ode. Soda, kako spomenut tekst hadisa. A onda takođe da je vriednije po tekstu hadisa ovde da bude ide ovim uh, ovaj da ide ovim redoslijedom. Da se prvo okupa pa da porani. A može li to obrnuti? Da ode na džumu porani, rani i da se okupa. Kako se okupa? Vodi u džamiju gdje se može kupati. Pa neki učeni kažu da treba i čovjek redoslijed. Na prvo se okupa, znači, pa da onda ide na džumu. Okupat će, pa onda ide na džumu. Dobro. Euh. Govori hadis Gazi Natu da meleci budu na ulazu u bešćit. Zapisuju oni koji ulaze u mešćit. Takođe hadis govori o tome da nakon što se imam mizađe da, da prestaje pisanje tog dobog djela nagrade vrijednosti ranjenja. E, malo prije se spomenuo znači, kao što e, Saneani spomini ovaj hadis njegovog govora u, u subolu Selam, da je pod e, riječ saa koju je spomenuto u hadisu da se ne misli na ono što je kod nas poznato saa tremena, nego da misli se da neko određeno namasko vrijeme Koje, koje nije ovo do sada trebna 60 minuta e, onda ovdje imam sa nani kaže da je vrijednost ljudi shodno njihovim dijelima na dan džumi vrijednost ljudi kao što došli kaže u suri huđu rad ina ekramekom inda lahi atpakom Najplemenitiji kod vas, onaj koji je najbogobajazniji, a najbogobajazniji koji uradi ovo što je najveći fatal od ovog što je spomenuti tekstu Hadisa. Znači, ne vrijednost ljudi, kao što da znamo sam ja, nije vrijednost ljudi, u tome popuo Od koga je rođen, iz kojeg je mjesta, koje države, kojeg naroda, nego po ovom sljeđenju, ovo vozeš i došlo ovim uputama. <kuh> A onda ovde takođe u hadisu spomenuto uh, žrtvovanje deve krave i uh, stoki, ovaj manje više se na ovce na koze. A što znači žrtvovanja uh, ovaj kokuške i jajeta, on mi uh, se misli da je u stvari ne misli se na žrtvovanje kao klanje, nego se misli sadaka davanje, sadaki u tome. Brijedno davanje sadaki u tom a ne da se oni žrtvuju i ne izlaze se za akcije zbog da je to da je dozvoljeno žrtvovati zaht kao kurban kokosko a kako ćeš zatopilo jaje kako